Egunon entzuleak, kronika hori urtengo azkena da eta aitortu behar dizuet damutzen naizela urtarriliko lehen kronikan erran nuenaren gatik. Omikron kutsadura mailatan, horren inguruko promes-faltzuak zituzten ministro eta arduradun bat baino gehiok, eta testu inguruguntan erran nuen urtea hain gaizki asirik agian hobe bukatzeko parada emanen ligukela. Bo, panorama ikusirik ez nain hori erran behar. Ukrainian gerra, energiagabeziak, lehortea, bero uinak eta suteak, eskoin muturra gora eta irabazle italian eta suedian, bi minutut erditan aipatzeko zerrenda luze egia. Bi gauzaz oroitu naiz aipatuko nituzke prestakuntza eskasa eta elkarrekin antoratzeko premia. Ez gaude prest, heldu zaigunari aurre egiteko, transizio energetikoa aspaldi hasi behar ginuen, oroitu bi miliata sortziko Grunel de l'Environnement egin zutenean, Etxe bizitzen isolamendua ibatzen zen lehen tasun bezala. Maximkomb ekonomialariaren arabera, Frantziako estatuan hau behar bezala bete izan balitz, gaur aurreztuko ginuke urtero errusiatik importatzen hoi ginuen energia guzia. Originezean, pareta jotzena ari gara eta pareta ez jotzeko maniobra zailagoa da. Klimaldaketari dagokionez ere, aurtenko udako lehorteak eta suteak gainditu gaituzte, landetan sekulako sutean artean, subiltzailean baliabideak eskaz, bizkaian bermeo aldera ere ura eskas eta barkuz ekarri behar santurtzitik, indian, pakistanen edo somalian gertatzen dena aipatu gabe, hori guziarekin alderatuz, mila bider resagoazen koronavirus bat gelditzea, eta hortan jarraitzen dugu ikaturik, gurpilak lokatzatik behin goz ez zin atera. Bitartean, egiazkol garaipenak lortzen dira ere. Duela bi hastea ipatzen nuen errialde zaurgarrienen aldeko funtsa, kopoguita zazpian adostutakoa, nahiz eta utsune asko dituen oraino, borroka kolektibo baten lorpena da, eta borroka hori hasi baizik ezta. Gugandik urbila go, alda bi urte pasatxo dituen elkarteak, etxebizitza bizitza sozialen hauteskundeak irabazi ditu, Hor ere, borroka kolektibo bat eramanik. Azkenean, simplea da. Ekoizpen modu kapitalista duen mundu untan, guruzagien esku uzten badugu energia, klima, etxe bizitza edo osasun arazoa konpontzea atxeka betzen gaituzte beti. Aldiz, antolatzen bagara gure bizien baldintzak defendatzeko, orduan zerbait lortzen aldugu. Pareta ez jotzeko, elkarri lotu baino ez dugu bertzea ukerarik.